Каза още на народа, когато видите облак да се издига от запад, веднага казвате, дъжд ще вали. И така става. И когато духа южен вятър казвате, жега ще стане. И става. Лицемери. Лицето на земята и на небето знаете да разтълкувате. А това време как не знаете да разтълкувате? 12 глава, 54-56 стих. Защото от само себе си не съдите, що е право. Защото когато отиваш с противника си да се явиш пред управителя, постарай се по пътя да се помириш с него, да не би да те завлече при съдията и съдията да те предаде на служителя и служителят да те хвърли в тъмница. Казвам ти, никак няма да излезеш оттам, докато не изплатиш и последното петаче. Първа глава. 57-59 стих Каза им проче е, На какво прилича Божието царство и на какво ще да го уподобя? Прилича на сина повозърно, което човек взе и посея в градината си. И то растеше и стана дърво и небесните птици се подслоняваха в клонищата му. И пак каза на какво да уподобя Божието царство, прилича на квас, който жена взе и замеси в три мери брашно, докле вкисна всичко. 13 глава, 18-21 стих Някой му рече, Господи, мълци ли са тези, които ще се спасят? А той им каза, подвизавайте се да влезете през тясната врата, защото ви казвам, Мнозина ще се стараят да влязат, но не ще могат, след като стане домакинът и затвори вратата. И вие, като останете вън, прочее ще хлопате и ще казвате, Господи, отвори, а той в отговор ще ви каже, не ви зная къде сте. И тогас ще почнете да казвате, ядохме и пихме пред тебе, и в нашите улици си получавал. А той ще рече, казвам ви. Не зная откъде сте. Махнете се от мене всички вие, които вършите неправда. Там ще бъде палач и скърцане с зъби, когато видите Авраама, Исака и Якова и всичките пророци в Божието царство, а себе си изпъдени навън. И ще дойдат от изток и от запад, от север и от юг и ще седят в Божието царство. И ето, последните ще бъдат първи и първите ще бъдат последни. 13 глава, 28, 31 стих Когато те покани някой на сватба, не сядай на първия стол, да не би да е поканил за него някой по-почтен от тебе и да дойде този, който е поканил и тебе и него, и рече отстъпи това място на този човек. И тогас, ще почнеш с срам да вземаш последното място, но когато те поканят, иди и седни на последното място и когато дойде този, който те е поканял и те рече, приятелю, мини по-горе, тогава ще имаш почет пред всички тези, които седят с тебе на трапезата. Защото всеки, който възвисява себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси. 14 глава, 7 стих. Каза и на този, който го беше поканил: Когато даваш обяд или вечеря, не дай да каниш приятелите си, нито роднините си, нито богати съседи, да не би и те да те поканят и да ти бъде платено. Но когато даваш огощение, покани си ромаси, недъгави, куци, слепи и ще бъдеш блажен защото те няма с какво да ти отплатят и ще ти бъде отплатено във възкресението на праведните. 14 глава, 12-14 стих А голямо множество вървяха след него и той се обърна и им рече Ако дойде някой при мене и не намрази баща си и майка си, жена си и децата си, братята и сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде мой ученик който не носи кръста си и не върви след мене, не може да бъде мой ученик. И тъй, ако някой от вас не се отрече от всичко, що има, не може да бъде мой ученик. Проче е. добро нещо е солта, но ако солта обесолее, с какво ще се осоли, тя не струва нито за земя, нито за тор и се навън. Който има уши да слуша, нека слуша. 14 глава, 26 и 35 стих Фарисеите руптаят, че Исус дружи с митарите и грешниците. И той им казва притчата за изгубената овца, като в заключение им казва «Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, нежели за 99 праведника, които нямат нужда от покаяние». И коя жена, ако има десет драхми и изгуби една, не запаля светило, не помита къщата и търси грижливо докато я намери? И като я намери, свиква приятелките и съседките си и казва, радвайте се с мене, защото намерих драхмата, която бях изгубила. Също така, казвам ви, има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кае. 15 глава, 10 стих. След това им дава притчата за блудния син, 15 глава, 11, и 2 стих. В началото на 16 глава дава притчата за нечестния домоуправител. За нея вече говорих и няма да се спирам повече. 16 глава, 18 стих. И в заключение Христос казва. И аз ви казвам, спечелете си, приятели, посредством неправедното богатство, така да когато се превърши, да ви приемат в вечните жилища. 16 глава, 9 стих Верният в малкото и в многото е верен, а неверният и в малкото и в многото е неверен. 16 глава, 10 стих И тъй, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското богатство? И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето? 16 глава, 11-12 стих Никой служител не може да служи на двама господари, защото или ще намрази единия и другия ще обикне, или ще се превърже към единия и другия ще презира. Не може да се служи на Бога и на мамона едновременно. 16 глава, 13 стих Всичко това слушаха варисеите, които бяха сребролюбци и му се присмиваха, и рече им. Вие сте, които се оказвате праведни пред человеците. Но Бог знае сърцата ви, защото онова, което се цени високо между хората, е мерзост пред Бога. 16 глава, 14-15 стих Законът и пророците бяха до Йоанна, От тогава Божието царство се благовества и всеки на сила влиза в него. Но по-лесно е небето и земята да преминат, отколкото една точка от закона да падне. 16 глава, 16-17 стих Всеки, който напусне жена си и се ожени за друга, прелюбодейства. И който се ожени за напусната от мъж, той прелюбодейства. 16 глава 18 стих. След това той дава причата за богатия и бедния Лазар. 16 глава, 19, 31 стих. Глава 17 започва с думите и рече на учениците си. Не е възможно да не дойдат съблазните, но горко на онзи чрез когото дохождат. По-добре би било за него да се окачи един голям воденичен камък на врата му и да бъде хвърлен в морето, а не да съблазнява един от тези малките. 17 глава, първи 2 стих Внимавайте на себе си! Ако прегреши брат ти, смамри го и ако се покая, прости му. И седем пъти на ден ако той изгреши и седем пъти се обърне към тебе и каже "Покаявам се, прощавай му». 17 глава, 3-4 стих И апостолите рекоха на Господа «Придай ни вяра!» А Господ им рече «Ако имате вяра колкото си напово зърно, казали бихте на тази черница». Изкорени се и се насъди в морето, и тя би ви послушала. Когато извършите все, що ви е заповядано, казвате. Ние сме безполезни слуги, извършихме само това, което бяхме длъжни да извършим. 17 глава 5 и 10 стих А Исус Попитан от фарисеите, кога ще дойде Царството Божие, в отговор им каза, Божието Царство не иде така, щото да се забелязва. Нито ще рекат, ето тук е или там е, защото ето Божието Царство е вътре в вас. 17 глава, 20-21 стих И рече на учениците, Ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите поне един от дните на Сина човечески, и няма да видите, и като ви рекът, ето, тук е, да не отивате, нито да тичете по дире им, защото както светкавицата, когато блесне от един край на хоризонта, свети до другия край на хоризонта, така ще бъде и човешкият син в своя ден. Но първо той трябва да пострада много и да бъде отхвърлен от това поколение, и както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на човешкия син. Ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и дойде потопа и ги погуби всички. Така също както стана в лотовите дни. Ядяха, пиеха, купуваха и продаваха, съдяха и градяха. А в дните, когато Бог излезе от Содом, Огън и сяра наваляха от небето и погубиха всички. Подобно на това ще бъде и в деня, когато човешкият син ще се яви. В онзи ден, който се намира на къщния покрив, ако вещите му са вкъщи, да не слиза да ги взема, също и който е на нивата, да не се връща назад. Помнете лотовата жена, който иска да спечели живота си, ще го изгуби, а който го изгуби, ще го опази. Казвам ви, в онази нощ, двама ще бъдат на едно легло. Единият ще се вземе, другият ще се остави. Две жени ще мелят заедно. Едната ще се вземе, а другата ще остане. Двама ще бъдат на нивата. Единият ще се вземе, а другият ще се остави. Отговарят му, къде Господи? А той им рече. Където е трупът, там ще се съберат и орлите. 17 глава 22, 37 стих. Последният пасаж е неправилно преведен. На друго място ще се спирам върху него. 18 глава започва с думите. Каза им една притча как трябва всякога да се молят, да не отслабват. Следва притчата за строгия съдия и бедната вдовица. И в заключение Исус казва Слушайте, що ви казва неправедния съдия? А Бог няма ли да отдаде право на своите избрани, които викат към Него ден и нощ? Ако и да се бави спрямо тях, казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята? 18 глава, 1-8 стих И на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни и презираха другите, каза им притчета за фарисея и митаря. И в заключение, Исус казва, Казвам ви, че митарят влезе у дома си оправдан, а не фарисеят, защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси. 18 глава, 4-14 стих След това довеждат децата при него и учениците ги отпъждат, но той казва Оставете децата да дойдат при мене и не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство. Истина ви казвам, който не приеме като дете Божието царство, той никак няма да влезе в него. След това следва сцената с богатия човек, който иска да наследи вечен живот. В заключение Исус му казва да продаде всичко, да го раздаде на сиромасите и да го последва. Той се наскърбил от това, понеже бил богат. И Исус като го видя каза колко мъчно ще влезе в Божието царство онзи, който има богатство, защото по-лесно е Камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство. А онези, които чуха това, рекоха, Тогава кой може да се спаси? А той каза, невъзможното за човеците, за Бога е възможно. А Петър рече, ето, ние оставихме своето и те последвахме, а Той рече. Истина ви казвам, няма никой, който да е оставил къща или жена, или братя, или родители, или чада заради Божието царство, който да не е получил многократно повече в сегашно време, а в идещия свят вечен живот. 18 глава, 9 стих след това казва на 12-те, че като пристигнат в Ерусалим, той ще бъде предаден на езичниците и ще бъде оскърбен и много ще пострада и ще бъде убит, а в третия ден ще възкръсне. Но те не разбраха нищо от това, защото тази дума беше скрита за тях. Следва изцелението на слепия, който вика «Сине Давидов, помогни ми!» 18 глава 31, 43 стих В този случай говорих по-рано. 19 глава започва с случката с Закхей, в заключение на което Исус казва Днес стана спасението на този дом, защото и този е Аврамов син, понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. И като слушаха това, той прибави и им каза една притча, защото беше близо до Иерусалим и те си мислиха, че Божието царство щеше веднага да се яви. Затова им каза притчата за поверените таланти и в заключение на притчата казва Казвам ви, че на всеки, който има, ще му се даде, а този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има. И като изрече това Исус вървеше напред, влизайки в Ярусалим. 19 глава 1, 28 стих След това следва тържественото влизане в Ерусалим на осле. Цялото множество ученици почнаха да се радват и велегласно да славят Бога за всички велики дела, които бяха видели, казвайки Благослови царя, който иде в Господното име мир на небето и слава в висините, а някои от фарисеите между народа му рекоха «Учителю, смъмри учениците си!» А той в отговор им рече «Казвам ви, че ако тези млъкнат, камъните ще извикат». И като се приближи и видя града, плака за него и каза «Да беше знаел ти поне в този ден това, което служи за мира ти» но сега е скрито от очите ти. След това говори за разрушението на града и в заключение казва Защото ти не позна времето, когато беше посетен. 19 глава, 29-48 стих В 20 глава говори за много работи в разправия с фарисеите, книжниците и садокеите. И когато става въпрос за възкресението, се казва а Исус им рече, човеците на този свят се женят и се омъжват, а онези, които се удостоят да достигнат онзи свят и възкресението от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват и не могат вече да умират, понеже са равни на ангелите. И като участници на възкресението са чада на Бога. 20 глава, 34-46 стих